ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר עוד ארבעים יום וננבה נהפכת. ויאמינו אנשי ננבה באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם. ויגע הדבר אל מלך ננבה, ויקום מכיסאו ויעבר עד דרתו מעליו, ויחס שק וישב על האפר. ויזעק ויאמר בן ינבה מטעם המלך וגדוליו לאמור. האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יטעמו מאומה, אל ירעו ומים אל ישתו. ויתכסו שקים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 ויינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה.